Terutama bagi pemirsa yang mungkin saat ini sedang dalam mendalami bahasa Arab Tentu saja dalam acara ini nanti kita semua akan menyaksikan pelajaran-pelajaran bahasa Arab Yang akan disampaikan oleh Ustadz yang sudah hadir di studio kita Dan selain itu pemirsa pada acara ini nanti kita juga akan menyaksikan percakapan dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran Dari para mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Ayyihal musyahidun al-kirom Qodhaboro baina ladayna al-mukarram awalan Ad-Dukturander al Syamsul Arifin al-Majistir Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifahaluki Ustaz? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Tema kita pagi, pada pagi hari ini masih sama ya Ustaz dengan minggu-minggu sebelumnya? Iya, ini masih lanjutan dari minggu-minggu sebelumnya Yaitu Eh uh, ya belajar nih. Belajar bahasa Iya, masih Ia. berkelanjutan tentunya berkelanjutan masih berkaitan dengan Allah. yang kemarin-kemarin kemarin, ya, Ustaz Berkaitan ya. dengan belajar bahasa Arab. Ia, iya ya. Uh, wa hadara aydhan uh, al-mukarram Dr. Dr. Ahmad Dardiri Al-Majistir. Asalamualaikum, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka, ya Ustaz? Alhamdulillah Iya. Ustaz pertama kali hadir di tengah-tengah kita nih Ustaz. Nanti kita akan ngobrol sedikit nih dengan Ustaz ya. Tapi sebelum itu nanti qobla an-nushahid at-ta'lim sanasma' qira'atul Quran. Wa ukhbirukum aidan ayyuhal musyahidun anna fi hadzal bernamij nutilakum furshah lil jawab 'anil as'ilah minal Ustaz Syamsul. Idzan idzakana minal musyahidin Yastati'un ayyibu as-su'al. Tafaddalu al-ittisal bina ila at-tilifizyun bi raqam al-mawjud amamakum. Pemirsa, tidak lupa kami informasikan juga bahawa pada acara ini nanti kami akan memberikan sesi interaksi dengan Ustaz Syamsul, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Syamsul. Jadi siap-siap pemirsa. Sediakan pulpen dan kertas Anda untuk mencatat pelajaran hari ini karena nanti bila Anda merasa mampu untuk menjawabnya segera hubungi kami di nomor 5743476 bagi Anda yang di, berada di Jabodetabek atau di 0215743478 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Tayyib ayyuhal musyahidun sanasma' qira'atul Quran allazi qara'ahu Abdul Razik. Pemirsa, segera saja kita saksikan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Abdul Razik. Beliau akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 27 sampai dengan 37. Wali Akhina Abdul Razik, faliatafabbal, masyukur. Al-Fatihah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 ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين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 فَلَمَّا آنَباهُم بِاسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وأعلم ما تبدون وما كنتم تقتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبني أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزال الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا بض بعضكم لبعض العدو.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 Sadaqallahul azim ya, ya, ya. Syukran ya Akhwana Abdul Razik Pemirsa demikian pembacaan ayat suci Al-Quran Semoga menambah keberkahan juga kehidmatan dalam acara kita pada pagi hari ini Pemirsa sebagaimana telah kami informasikan tadi Bahwa telah hadir di tengah-tengah kita Yaitu Dr. Ahmad Dardiri MA Ustaz bagaimana nih Ustaz cara pemirsa untuk lebih uh, uh, mudah mendalami bahasa Arab? Ya, memang uh, bahasa Arab ini diperlukan keinginan yang kuat untuk bisa mendalami. Dan biasanya kalau keinginan sudah kuat, ini akan muncul usaha-usaha untuk selalu berlatih dan berlatih. Karena bahasa ini kan keterampilan hmm. Kalau cuma sekali dua kali belum bisa itu Harus sering diulang-ulang sehingga bisa mantap dan nanti bisa diterapkan di dalam uh, praktek-praktek uh, kebahasaan Kira-kira hmm. mungkin enggak mempelajari bahasa Arab dalam waktu yang singkat gitu Ustaz? Mungkin banyak nih pemirsa di rumah pengen bisa bahasa Arab tapi yeah, yeah. dalam waktu yang singkat gitu Ustaz? <tuh> Memang kalau untuk waktu yang singkat, mungkin kalau tujuan belajarnya cuma sekedar untuk berbicara berdialog, itu mungkin bisa. bisa. Tapi kalau untuk kajian-kajian yang agak mendalam, mungkin untuk Buku-buku keagamaan yang berbahasa Arab Barangkali perlu agak waktu lama Ia, ya, itu. Waktu juga ya Iya. <laughs> kalau acara kita pada pagi hari ini kan Belajar bahasa Arab mungkin nanti bisa membantu ya Ustaz ya, Bagi Ins pemirsa semua InsyaAllah Insya <laughs> Segera Ustaz Faiyib Ayuhal Musyahidun Hayabina Nusyahid At-ta'lim al-lughah al-arabiyah Wali Dukturanda Syamsul Arifin al-Majistir Faliatafabdu al-Mashkura silahkan Ustaz saya eh, seorang ya oh, um, Maria Kipti ya. Ayam saya itu nak kuar. Nal taki ada sebah di dalam ini di televisyen. Pemirsa selamat pagi. Kita berjumpa kembali pagi ini dalam acara pengajaran bahasa Arab melalui TVRI. Pagi ini kita masih melanjutkan pelajaran yang lalu. Di mana tema kita masih menjarakan tentang belajar bahasa Arab. Nah, dalam dialog nanti antara Kamil dan Mahmud. Eh, kan kita temui beberapa kosakata baru. Sejarah singkat. Mahmud ini eh, mengalami agak eh, kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Mahmud dan kawan-kawan dia. Kemudian menghubungi Kamil yang dianggap teman. Yang lebih pisah Lebih paham bahasa Arab Dia menghubungi lewat telpon Minta waktu Dia mau datang ke rumahnya Oh Tapi Kamil ini sibuk Akhirnya pembicaraan lewat telpon itu saja Minta waktu untuk bagaimana kita belajar kelompok Dengan teman-teman Ada teman-teman Ini ada disebutkan Irwan Ada Ibrahim Ada Ismail itu. Mereka minta untuk belajar dengan Kamil Uh, kami meli-meli waktu karena memang sibuk, uh, hampir tiap-tiap dia punya uh, kegiatan sehingga diputuskan suatu hari dan jam tertentu untuk belajar bersama. Pemirsa dalam jauh nanti kita akan temui beberapa kosakata baru, <tuh> uh, tapi sebelum itu kita ingat kosakata minggu lalu. Silakan lembar praga, caption berikut, <tuh> almator minggu yang lalu kita temukan kata almator yaitu bandara. Kemudian ada hakibah, haqa'ib, koper, ada hakibatussafar itu tas tuh bepergian hakibah jamilah. Hmm, anda masih ingat hakibah jamilah. Kata jamilah ini artinya bagus, indah, cantik. Nah, mungkin ada di namanya Jamilah. Kemudian intazuru yantaziru intidhor itu menunggu intadoro yantadiru intidor kemudian berikutnya ada tarikah mubashiro tarikah mubashiro ada tarikah tulqawaiq wa tarjamah ini ketika itu dua orang kamil dan mahmud berbicara tentang bagaimana cara belajar bahasa Arab, menitunjukkan ada beberapa metode, kemudian ada tarikah samayyah syafawiyyah Ah, audio lingual ini oral and oral approach né? kemudian <tuk> la azalu atallam waktu itu mahmud memuji-muji kamil wah kamu bagus sekali oh enggak saya juga masih sedang belajar kata mahmud <tuk> la azalu atallam jadi dia enggak mau enggak mau dipuji-puji saya juga sedang belajar kok katanya kemudian hmm, hasab al ahdaf Ashab al-Adhafi niatnya sesuai dengan tujuan Jadi waktu itu anda ingat Mahmud bertanya e Metode apa yang paling baik Setelah disebutkan beberapa metode Dikata oh tidak ada metode yang lebih baik e Yang ada itu Metode lebih cocok dari yang lain Karena e sesuai dengan tujuannya Belajar bahasa itu Nah itulah yang kemudian menentukan suatu metode Memisah e Kita lihat Kalimat wangibarat jadi dah Uh, kita nanti dalam Dialog antara Kamil dan Mahmud Ada hari-hari uh, disebutkan nah, Kita lihat dulu Al-ayam fil-usbu Ada yaumul ahad Yaumul isnayn Wa yaumul sulasa Wa yaumul arbi'a Wa yaumul khamis Wa yaumul jumu'ah Wa yaumul sad Nah ini hari-hari dalam sepekan nah, Ini hmm. Jadi Kata-kata ini sudah menjadi bahasa Indonesia Yawmul Ahad kita, uh, Hari Minggu Tapi sebab kita menyebutkan Yawmul Ahad Yawmul Isnen, hari Senin Yawmul Sulasa, hari Selasa Yawmul Arbi'ah, hari Rabu Yawmul Hamis, hari Kamis Yawmul Jumu'ah, hari Jumat Yawmul Sabt Jadi semua dari bahasa Arab Pemirsa Selanjutnya dalam dialog nanti kita akan temui uh, Berbicara dengan jam As-sa'ah Al-Saatul Wahidah Al-Saatul Thaniya Al-Thalisah Al-Rabiah Al-Khamisah Al-Sadisah Al-Sabiah Al-Thamina Al-Tasihah al Ini jamb Jadi uh, Anda mungkin Selama ini ada juga sudah tahu Tapi juga mungkin uh, kurang tempat menyebutkannya Terutama jam 11 dan jam 12 ya. As-sa'al hadiyata ashrata As-sa'niyata ashrata nah, Jadi nanti kita selengkapnya Kita lihat dialog antara Mahmud dan Kamil Kemudian dalam dialog nanti Pemirsa juga kita akan temui Kata An-Nadi Nadi ini artinya Kalau dalam bahasa kita klub ya atau gelanggang begitu, uh, nadi itu nanti ya kita temui dalam dialog antara keduanya. Kemudian roa, iya rouk Kita nanti temukan ruk kita temukan kata ru'yah ya, hmm, ruk dan royun juga ada nanti. Kemudian so ubayas obu soubah ini artinya sulit. Soubah fi fa miha darus. Sulit bagi saya memahami pelajaran ini. Nah, itu. Kemudian kita temukan juga kata ittavakoh, yataviko, ittifak. Alah, sepakat artinya ittavakoh, yataviko, ittifak. Alah, ada idiom alah. Itu, artinya sepakat. Kemudian ada kata juga asrofa, yusrifu, isrof. Nanti kita temukan kata tusri. Tushrifuna Membimbing maksudnya Jadi Ashrafa Yusrifu Israf Membimbing mati. Nah ini beberapa kata Yang akan kita temui dalam dialog Antara uh, Mahmud dan Kamil Perkirakan bahawa dialog ini melalui Telefon jadi jarak jauh Antara Mahmud Dengan uh, Kamil Uh, Selbunya mari kita ikuti dialog antara Mahmud dan Kamil berikut ini. Halo. Assalamualaikum. Ana Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Akhi Mahmud. Kaifahaluk Bi khair Walhamdulillah Wa anta kaifahaluk ya kamiah Ana pesih wa'afiyah daiman ya mahmud Ala fikrah Mada turit ya mahmud Uridu rakyataka tu sabah Li amri muhim Fi sabah Ana masgool Hatta sa'ah asaniah ba'da zuhur Wa ba'da zuhur Wa zuhur Usahid abi fil mahal Hatta sa'ah al-khomisah masa'an Mata takunu fil bayit ya Kamil Sa'akunu fil bayit Fissa'ah al-sadisah masa'an insya'Allah Mada turit ya Mahmud Laqad sa'ura ba'du ashabina bisu'ubah Fi ta'alumin al-Arabiyah Man ha'ulak ya Mahmud Hum Ismail Wa Ibrahim Wa Irwan Wa Khaydar Wa gharuhum Al-lazina Lam yafhamu Logata al-Arabiyah Jayyidan Wa Mada sana amal ya Mahmud Laqad itafadtu ana Wa Ibrahim Wa Ismail Ala an tusrifana Fi ta'alumin al-Arabiyah Fi halaka usbu'iyah Hatta nafhamah Haziluah Jayyidan Anna uwaafik Ala hadhi Mahmud Ghair annana La Buddha An-nu ayin waqtan munasiban Ala hasabifursati Mata takunu indaka fursa Yaumal-isnin Yaumal-thulatha Yaumal-arabia Wa-yumal-jum'ah Adrus fil jami'ah Minas sa'ah as-saminah Hatta sa'ah as-saniyah Ba'da zuhri Yaumal-khamis yumkin Wa-yumal-khamis Adrus al-lubah al-inzilujiyah حتى الساعة الثانية عشرة والنصف يوم السبت ماذا تعمل يا كاميرا؟ يوم السبت أذهب إلى النادي لأنني من أعضاء فريق قرة القدام لجامعتي ويوم الأحد أنا مشغول في خلقة التعليم الديني للفتح والفتيات في قريتي أن طالب مشغول كل يوم إذن Wa mata tu'allimuna al-Arabiyyah ya Kamil Yumkinuna Anna ta'allam al-Arabiyyah Masa yung al-Khamis Fisa'a salisah wa nisif Tayyib Ittafa'ana ala al-Ijitima'a Fisa'a salisah wa nisif Lita'allum al-Arabiyyah Ma'at diqa'ina Syukran jazilan laka ya Kamil Afwan Assalamualaikum ya Kamil Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, pemirsa Itulah tadi dialog antara Mahmud dan Kamil Melalui telefon Ya, tadi kita Kelihatannya ada Mentasinya lapar, kok bunyi dua kali Tadi ya, telefon itu sedang dipakai <laughs> Ya, pemirsa Jadi, dialog tadi Saya berharap anda faham tadi eh, Percakapan Antara dua sahabat Mahmud dan Kamel, <tuh> eh, mereka sepakat untuk belajar bersama-sama, karena ada beberapa kawan yang eh, tidak paham bahasa Arab. Eh, untuk itu, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh eh, saudari Maria Kipti, Mar ya, bahwa kita akan buka line telefon untuk menjawab. Beberapa pertanyaan yang kami sediakan di sini. Ya, ada pertanyaan. Mani ladhi itasolah bisodikihi bijawal? Hmm. Ada. Mani ladhi itasolah bisodikihi bijawal? Siapa yang menghubungi kawannya melalui handphone tadi? Nah, ini nanti untuk me menghakimi hakim jawaban Anda Bangsa ya akan dibantu oleh Bapak Ahmad Dadiri manil ladzi ittasala bisadiq bil siapa tadi yang menghubungi silakan kalau Anda berkenan silakan masuk ke line kami manil ladzi ittasala bisadiq bil siapa tadi yang menghubungi <laughs> Ya, tidak ada yang masuk. Ini memang agak-agak. Ya, agak, Assalamualaikum. That... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tae, mana muka 5 Agisna. Al? Agisna. Tae, Agisna. Nama saya Al Halas Yusimadi. Tae Agisna V. Nibugar. Nibugar. Tayib. Mana yang ada tasalah bi sadiqil jawwal? Mahmud. Mahmud. Mahmud. Bagaimana Pak Dar? Tadi Mahmud apa kabar yang menghubungi? Mutul, mutul. Mahmud. Hei, eh. <laughs> katanya dia bilang ana Mahmud. <laughs> Mahmud. Tayib. <laughs> nah. uh, Agisna masyira nak aja. Ya. Syukran. <laughs> eh. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, merahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di Jawab dengan tepat. Coba kita lihat Mahmud itasolat bisodiki berjawal itu. Jadi Mahmud tadi yang menghubungi menghubungi temannya dengan melalui HP tadi. Itu jawabannya. Pemirsa kita lihat pertanyaan berikutnya. Asal esra ni hal arada Mahmud ruh ya tasodiki. Hal Aroda Mahmud Roi Tasodiki. Apakah Mahmud mau ketemu temannya? Ha? Pemirsa silakan anda yang ingat dialog tadi. Hal Aroda Mahmud Roi Tasodiki. Apakah? Ya, ya silakan nomor telepon dikeluarkan <laughs> supaya pemirsa bisa menghubungi. Ya ini pemirsa tampil nomor Silakan anda yang di luar Jakarta juga silakan. Tersedia nomor khusus. Hal Ar-Rada <clears> Mahmud. Ru'yata <throat> Sadiqihi. Ayat. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Mani menitakarlim? Abdul Azam. Abdul Azam. Baik. Baik. Baik. Wai da po pindah Hal aroda Mahmud ru'ya tasdiki. Hmm. Apa? aroda Mahmud ru'ya tasdiki bis sabah. Ah, na'am, aroda Mahmud ru'ya tasdiki bis sabah. Padar gimana tuh? iya, jawab sahih. Baik, jawab sahih. Kalau padar sudah mengatakan sahih, kita enggak bisa menolak. Naam. Naam. Dan Mahmud يريد رؤيا صديقيh walakin arru'ya mumkin sa'bah. So Fa <laughs> idza lika ittasal bil uh, jawwal. Baik. Jadi iya, naam arada Mahmud ru'yat asdiq kanal ya. ya. Ya, jadi yang ditanyakan keinginannya ya, keinginannya. Hal arada. Betul. Jadi Uh, dia siapa tadi yang ingin gitu keinginannya ya sekalipun enggak ketemu tapi dia sudah punya keinginan betul saya <tuh> kesukrannya <syukuran> ya... <tuh> akhir saya hmm. pemirsa uh, itu jawaban uh, nomor dua kita lihat as salis <tuh> hmm. kam yawman yadrusu kamil fi jamiatihi kam yawman yadrusu kamil fi jamiatihi anda masih ingat dialog tadi? Kam yauman yadrusu kamil fi jamiati. Berapa hari Kamil uh, kuliah di perguruan tingginya di kampusnya? <coughs> tadi dia mengatakan nyebut-nyebut hari-hari tadi itu. Kam yauman. Ah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, mana mengatakan Aku Muhammad Fareed. Muhammad Fareed. Tahir. Akhir masa lagi Muhammad Fareed. Alhamdulillah. Aye, natakan? Aku di Bekasi. Di Bekasi. Tahir. Hm, kamjau man? Ia terusu kamil di jam mati. Ia terusu kamil di jam mati komsa jaman. Komsa jaman? Nah. Komsa jaman, ayam. Khamsat ayyam, Itu itu khamsa yauman itu. Ada khamsat ayyam, Jadi pemirsa, Adat itu dari bilangan 3 sampai 10 itu eh uh, madudnya jamak majrur, ya, jamak majrur. Khamsat ayyamin. Tapi benar enggak itu tadi 5 hari? <tuh> uh, itu kan? Apa-apa betul 5 hari tadi? 5 hari atau 6 hari apa 4 hari apa 3 hari? Apa tiga hari? <laughs> <coughs> Tapi uh, yakin tadi ya 5 hari tadi. Oh, sudah terputus? Hmm. <coughs> Kalau Maria tadi berapa hari? Kira-kira. Iya, sepertinya konseta ayam. Oh, sepertinya konseta ayam. <tuh> Kalau seperti itu enggak sebenarnya kan? <tuh> <tuh> Cuma banyak hari tadi yang merebut. Iya, <tuh> yang namanya seperti itu enggak sebenarnya. <tuh> Pemirsa, tadi eh, Kamil itu menyebutkan hari-hari. Hari apa saja tadi? Yaumal. It's nine. It's nine. It's nine. <tuh> Terus? Selasa. Oh ya, mesulasa. Ya. A. Arba, wayau <laughs> mal Arba, wayau <laughs> mal Juma, wayau mal Juma. Arba, wayau. Alquran ayam. Alquran ayam. ini mengingat-ingat uh, isi dialog keduanya tadi. Kadang-kadang tidak -kadang sedih juga. Mm -hmm. Kita lihat, uh, lihat, lihat, lihat terus kami lihat jawaban anda di, silakan caption ditampilkan. Ia ya, terus suka merfizam nyati arba'at ayam. Jadi tadi betul, pada tadi tadi, ah. Ia ya. malisnin, wayomat Selasa, wayomal Rabia, wayomal Juma. Ada satu hari yang dilompati tadi kan, Dari hari Kamis, Ia Kamis, itu dia apa tadi kegiatannya. Nanti mungkin ada soalan. <laughs> ya. nah, pemirsa kita lihat uh, soal Arabi, ada yang Oh ini pemeriksa sudah enggak sabarnya. <laughs> Mad ya'mal kamil yau al khamis. Taib assalamualaikum. Oh, belajar bahasa Inggris. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi Wabarakatuh ya. Salam warahatullah. Katau. Mad em tak kalem. Iblu. Eh, Iblu. Taib Iblu. Taib ain nama Iblu. Bubar bubar. Bi pogor. Taib al nasalan. Mad ayam kamil yau al khamis. Waduh. Wah. Lali <laughs> rek. Ehm um, mungkin eh uh, dia taalam eh uh, luga ya. Oh, mungkin dia taalam lu ga jelek ya. Baruma ya taalam alu ga inggris ya. Naam. Ah. <laughs> <Yomkin>. Ha. <laughs> Belajar bahasa Inggris tadi hari Sabtu apa hari Kamis apa hari Ahad tadi itu. Ansa. Baik, Mas Yuran. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. ya malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat ya Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Kursus uh, bahasa Inggris eh, Karena dia ingin ingin mem, mem, apa, Menguasai Arab dan Inggris Maka dia belajar bahasa Inggris <tuh> Baik, pemirsa Kita lihat uh, Pertanyaan kelima Hal kana mahmud Min al-do'i fariki kuratil qadam Hal kana mahmud Min al-do'i fariki kuratil qadam Apakah mahmud Itu Anggota kesebelasan eh kecelahan sepak bola di kampusnya. Tadi kita ada di dialog tadi tadi siapa tadi Mahmud apa Kamil tadi. Hal kana Mahmud min a'da'i fariqi quratil qadam. Nah, silakan pemirsa yang masih ingat nomor sudah terpampang di layar. baik assalamualaikum assalamualaikum oh, salam. Waalaikumsalam Taib mana <germin> menurut ta kalimah? <tik> juli Eh? Juli, Taib, Juli Anab hmm. di Jakarta, ya? Anab oh, di Jakarta, Taib, Juli Anab di Jakarta, Taib, ya, Anab di Jakarta, Taib Ahlam di Jakarta, Taib Al-Kana Mahmud Min Al-Dai Farid Kuratil Qadam Apakah Mahmud itu termasuk anggota ke dari Mahmud uh, na'am na'am Mahmud na'am uh, huwa a'dha' min a'dha'i uh, fariq qura al-qadam oh uh, na'am huwa min a'dha'i fariq qura al-qadam hmm. uh. coba kita cek kepada diri ya, Mas <Glaluan> Julia. <Diri>, ya. Ini Mahmud tempat kami lupa lupa juga. Kita... Tertulis tadi Mahmud tadi yang ditanyakan. Alkana Mahmud min adoy farik kuratil Nah itu yang, yang yang yang tertulis tadi yang tanyakan Mahmud. <tutul> <tutul> hmm. Ayah. Tapi yakin iya, Mahmud yang anggota ke-11 tadi ya. Insya Allah. Insya Allah, ilamnya sakala. Insyaallah, ilamnya sah, faham? Tapi Maria gimana? Kamil, Kamil, Kamil yang anggota yang ke sebelas ya. Okey tu, beda dengan Juli tadi ya? Iya beda. Oh beda. Selanjutnya ni nggak mendukung loh kan udah mendidiknya bapaknya yang sibuk tadi kamil masgul kamil disebut tadi kamil kita cek ke pak dari diri pak tadi gimana diri ya malas asaf sedit malas ab sedit jawab muhtek wahai huwa kamil kamil huwa ladi ya lau huwa ladi yakunu, Ba'dhan min oh adwan min fariq kuratil khadam. Nah itu dia jawaban pada diri. Jadi itu sudah ungkapan tadi mal asab syadid gitu. Ma itu kalau pada diri itu banyak benar-benar maaf. -ma. Iya. Dan, <mess> dan ini modelan ini dalam pas perusia ya, Pak. Ya. Oke. Oke, pemirsa, ini ada yang mau lewat. <gir> kita tidak sebentar ya. Gerakan hmm. wasiat Rasulullah kepada umatnya berpeganglah kepada Al-Quran dan Hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menjadikan Sunnah usaha melanjutkan kajian Hadis dan penyembanan Hadis Rasulullah. Pakap Hadis untuk pesantren dan madrasah. Digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50 ribu per bulan, insya Allah, impak yang anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. tidak mengganggu arus normalitas di sini. Kita selesaikan di pinggir saja. Oh, jadi begitu permasalahannya. Iya, Benar? Pak. Kalau perintah saluran juga tertutup, jangan memaksakan untuk menerobos, sangat berbahaya. Kecamatan Belakang Padang, sesuai dengan kondisinya adalah lautan, maka potensi yang kita gali adalah Hasil-hasil dari laut, eh, duri nama eh, kerang pulau penawar rindu. Ini adalah rumah limas potong, merupakan rumah Melayu tertua di Kota Batam yang merupakan salah satu objek wisata sejarah di Kota Batam yang tetap dilestarikan oleh pemerintah Kota Batam. Cintai produk sendiri, membantu kesejahteraan keluarga Indonesia. Uh, pemirsa, mari kita lihat jawaban yang tadi. Nomor lima tadi jawabannya La Mahmud min Allahu Ifarik Kuratil Kodam jadi bukan bukan Mahmud tadi ya yang anggota kesbelasan tadi tapi uh, Kamel uh, soal uh, stradis kita lihat mata ia Kamil buka Ilan Nadi mata ia Kamil buka Ilan Nadi kapan Kamil pergi ke klubnya hmm. mata ia dah buka Kamel Ilan Nadi Mm -hmm. Pak Dar tadi kapan? ya Hari apa tadi itu? Sabtu Oh hari Sabtu Pak Dar bi bilang hari Sabtu <laughs> Maria? <Seingat> saya ingat <laughs> saya Hari apa tadi itu? Yang mulahan yang melihat, harusnya dah masalahnya. Kan? Ya, pemirsa, rupanya bukan pemirsa saja yang melihat ini. Iya, <laughs> um, Maria juga. Tapi <laughs> mata nah, ya ia terbuka Milanat. Dikira dia jawabnya, ia ya terbuka Milanat. Ia ya mas sabat, ia ya mas sabat. Nah, ini, ia ya. ya mas hari Sabtu tadi. Kita lihat, ah. Ini ada telepon masuk. Uzkur haula illaziina arodo ta'allum al-arabiyyah. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mana yang menakalin? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Baik, acara masalahnya ada. Ah, al-bin. Eh. Uzkur haula illaziina arodo ta'allum al-arabiyyah. Siapa tadi sebutkan nama-nama yang disebutkan oleh hmm, yeah. pendiripun tadi? Siapa yang ingin belajar bahasa Arab tadi itu yang disebutkan ini yang mereka kurang mampu ini. Alladzina hadza dusta 'alamul lughah al-arabiyah um Ismail okay. Ismail Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ismail, iya, serai Ismail? Dapat. Had itu. Oh, oke. Okay. Tapi tapi betul itu Ismail itu di antaranya tadi itu. Iya, ada Ismail. Ibrahim, ada Ibrahim. Ibrahim. Terus ada disebutkan Irwan tadi. Irwan, Irwan, nah Irwan ini. <tuh> ada Irwan, ada siapa lagi? Mestin ada Yanto, ada Budi, gitarn. Nah, Dayep, sekarangnya akhir. Dayep, uh, pemirsa kita lihat uh, as soal asal min. Ma'amalu Kamil Yau ahad Hmm. Ma amalul Kamil yaumal Ahad. Apa kegiatan Kamil pada hari Ahad? Heem. Ma amalul Kamil yaumal Ahad. Heem. Anda yang berkenan mengumpulkannya. Ma amalul Kamil yaumal Ahad. Heem. Ngapain Ya, apa, ya? Ma hmm. Tidak ada yang masuk, Pak. Ma amalul Kamil yaumal Ahad. Tidak dia masuk padar apa tadi kegiatan Lupa saya Lupa Mari Sama Mengunjungi Ini Kamil ini memang aktif banget Jadi Kegiatan pun susah diingat oleh orang Dan itu Nyebutkan hari dan jam-jamnya Sehingga Orang lain pun Susah mengingatnya Baik pemirsa Kita lihat Jawabannya Ya malahat kamil Mas'kul Bi halakotitalim Adini Lilfitia fi Fikoryaki jadi pada hari Ahad itu dia sibuk dalam uh, ada semacam macam taklim, ya, ya macam taklim bagi pemuda-pemudi di kampungnya. Baik. Ah, uh, nah. ya kita uh, berputus. Pemirsa itu tadi uh, istiab pendalaman tentang isi hewan. Kita berikutnya lihat at rokit ala sasiya. Jadi struktur dasar yang pada dialog tadi Kita lihat ada jam tadi ya As-sa'ah al-wahidah Perhatikan As-sa'ah al-wahidah Kemudian As-sa'ah al-saniyah ya, Yang namanya as seperti ini As-sa'ah al-salisah As-sa'ah <kuh> al-salisah as -sa al hmm. uh -uh. Berikutnya Ya penelpon nanti As-sa'at al-Rabi'ah as al-Rabi'ah, al ah, jam 4 As-sa'at al-Rabi'ah Kemudian Lihat As-sa'at al-Khamisah Seperti ini As-sa'at al-Khamisah Atau as-sa'at al-Khamisah hmm. Kemudian As-sa'at al-Sadisah As-sa'at al-Sadisah Hmm jadi jam 6 ya. Kemudian berikutnya <tis> as-sa'atus sabi'ah. Jadi strukturnya seperti itu as Sabia hmm. Berikutnya as-sa'atus tsaminah. As-sa'at ats-tsaminah. As-sa'at Ya, jam 9. As-sa'atul 'asyirah. Hmm. Ah, as-sa'atul 'asyirah. As-sa'atul hadiyata asyratah. Nah ini yang tadi saya sebutkan al-hadiyata asyratah. Bukan asyratah tapi asyratah. Kalau asyratah itu sepuluh untuk mudakar. Ya. Tapi asyratah itu belasan. Muannas. Berikutnya. As-sa'atul sanyata asyratah. As-sa'atul sanyata asyratah. Nah itu. Nah pemirsa. Kita lihat as-sa'ah as Jam 7 lebih lima menit. Wa khamsu Menit itu dakikoh jamaknya daqa'iq. Ah iya. Berikutnya as-sa'ah as Lebih sepuluh menit. As-sa'ah as As-sa'atu sabi'ah war -rubo. Ya ini lebih seperempat ya Seperempat 15 menit sebut. as sebut. as-sabi'ah war-rub Lebih seperempat bu. Berikutnya As-sa'atu sadisa ah Wa'asyrun dakiko Nah pemirsa tadi ada dako'ik Ada dakiko Ini 20 dakiko Saya ingatkan bahwa Adat itu dari 11 Sampai 99 Sampai Uh, telefon nanti Ini masih penjelasan Pemirsa sabar dulu Nanti akan ada pertanyaan uh, Masalah jam ini Saya mau jelasin sebentar Jadi -daki, -ko, daki kotan nyebutnya Jadi dari 11 sampai 99 itu Ma'adudnya mufrad dan Mansub uh, Jadi Wa'isroon daki kot Isroon 20 20 itu antara 11 Dengan 99 Oke okay. Kita lihat as-sa'atu as-sadisa wa khamsun wa 'ishrun daqiqa. Lebih 25 menit. Nah. Kemudian as-sa'atu nah, as wanis. wanis tadi tadi ada dalam dialog as-sa'atu as wanis. Jadi jam 3 lebih 30 menit, wanis lebih setengah gitu ya, wanis. Hmm. Berikutnya as-sa'at as-sabiah ila Kurang seperempat. Jam 7 kurang seperempat itu ungkapannya seperti ini. Kemudian as-sa'atu sabiah illa asr daqa'iq. Jadi kurang 10 menit jam 7 kurang 10 menit illa as-daqa'iq. Berikutnya as-sa'atu sabiah ila khams daqa'iq. Kurang 5 menit. Jadi illa menggunakan illa kalau lebih wa. Hmm. Baik. Ah, pemirsa, itu tadi uh, struktur dasar mari Iqra al-Ibarat al-Atiyah. Nah, ini silakan Anda yang mau masuk, silakan baca ini. Nah. Silakan masuk. Perintahnya Iqra al-Ibarat al-Atiyah. Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum Hmm. Tidak ada suara? Nah, terputus. Yadhhabu Muhammadun ilal al-madrasati fi sa'ah 6:15 minit subahan. Bagaimana menyebut 6:15 minit? Silakan Anda sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Yadhhabu Muhammadun ilal al-madrasati fi sa'ah 6:15 minit. Oke. Muhammad pergi ke sekolah pada jam 6:15 minit. Heeh. Mm -mm. Kalau Maria bagaimana nyebut ini? Mbajani. Fis saatis sabiah eh sabisa warub. Ah, fis saatis sadisah warub. Warub. Subhan. Iya, ini karena pemirsa tidak ada yang masuk sudah direbut, sudah direbut. Ah. Taendra. Berikutnya. Aslani yadrusu Kamil minas saati dari jam 8 sampai jam 2 Pak zuhur. Hmm. Tayyeb, Assalamualaikum. Kalau tepat tamam. Assalamualaikum. Tamaman, kalau tepat. Warahmatullah. Hmm, Tayyeb, mana muka kalem? Abdul Azam. Abdul Azam, Tayyeb, masalahnya. Tayyeb, ekra ada libar. Dia terus kamil minasaah kamilah ilasaah dari yang pada jodoh. Hmm, Tayyeb, dia terus kamil minasaah tisaminah ilah. Asal asalnya baca sur. Nah, pak dar gimana betul itu? Wah, al jawab mumtaz. Al jawab mumtaz. Ya. Ya, ya. <laughs> al jawab mumtaz. Baik, sekeranya ke? Tahu? Oh, itu pagi-pagi sudah dapat pujian mumtaz itu, <laughs> enggak semua orang ini. <laughs> enggak semua mahasiswa. Nah ya, pak. al Muslimun aduro fiksa Ya Pemirsa silakan masuk Anda untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Yusal muslimun adzra fisaa 12 lewat 5 menit. Hmm silakan ditambahkan recepsinya. Ah, recepsinya. Iya. Yusali al muslimun adzra fisaa. Ya. Heeh. Baik, asalamualaikum. Gitu cukup ini. Saya cukup gembira untuk mendengar kursus bahasa Arab. Tapi saya belum pernah dapatnya. Cuman... Memang siap-siap kali susah ini loh. Iya <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> iya. Terima kasih senang katanya. Oh, teru -teru, terima kasih, Pak. Terima kasih juga <tuh> tadi Gordon. Iya. Ayah Pak. Saya ini mau belajar nih tiap-tiap hari nyukai lo. Iya, ini selama ini satu. Uh, ada rencana nanti hari uh, bulan, bulan April nanti hari Minggu. <tuh> Banyak kami yang itu. Hmm. Uh, terima kasih, Pak. Bapak mau mencoba menjawab ini? Jadi apa kamu mesti belang belang beleng belajar. Abah abah apa ini dah? Ya terima kasih ya. Oh okay, terima kasih pak, terima kasih, terima kasih. Ayuh silakan yang lain mau masuk menjawab ini. Yusli Al Muslimun Alu Ro Fisa dua ah, belas lebat lima mm Waalaikumsalam Ayuh hmm. assalamualaikum. Assalamualaikum. assalamualaikum. Aina mutakallim? Islam, Fadlan. Tayib, ayin afdalan? Bogor. Di Bogor. Tayib. Kaifa tatqra? Yusalli al-muslimun ath-raw fi as-sa'ah 12:05 min. Hmm. as lewat berapa? Saya lewat sebelah. <laughs> <laughs> Bagus. Katakan saja. Jangan takut salah. Tadang. Lewat apa tu? Eh, Di bandar. Yussal li yussal li al-muslimuna duro fi al al sa'a. Oh, ah, ثانيه. 20 10 10 wa 5 minute wa 5 minute wa 5 minute ini ini, ya, ini terima kasih Pak ya terima kasih sudah mencoba hmm, coba jadi ini ya apa, mari bagaimana As-Saniyata Ashra wa Khomsu Daqo'i Iya <laughs> Yusalli al-muslimuna zuhro Fisa-Saniyata Ashrata Wa Khomsu Daqo'i daqo hmm. nah, Pemirsa dari 3 sampai 10 itu uh, Ma'adudnya atau bendanya itu Jama' Dan dia majrur hmm. <tuh> Baik Berikutnya Arabe. Ya malu lomal minasaah dari jam 8 hingga saah jam 4 sore. Nah ini dia. Ah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mana bertakar lem. Uh, anak aku putra mit bangka belitung. Um taip, baik. Baalan masalahnya, kaputran. Baik. Kepada keran. Kita bah. Eh, tolong ditampilkanlah ha, ini dia. Ya amal al-amal min as-saa'ah hmm masa, lagi, Ya amal al-amal min as-saa'ah 10 18 gilasa as-saa'ah ar lagi Pak Yang pada al-amal bila as-saa'ah ila saat arabiya. Hmm, nah, itu ya. itu bagus ya. Yang pertama tadi kurang. Nah, Sana <laughs> nih ya. Iya, dia malu normal min as-sa'ah as-tsamina ila as <laughs> Nah, itu. Bagus. Terima kasih, Mbak lah ya. Terima kasih. Hmm. Al-khamis, soal kelima, adrusu al-lughah al-arabiyyah min 7.30 ila lewat 10 menit. Ah, silakan anda masuk mm. Mm. assalamualaikum hai kumkari melun mm. tak kalima agisna agisna oh agisna oh baik ada masa agisna lelele merosan ya ni baik ah, ekraing adruh tu agu pada haromi ya Minasa atas Sabian, wanas. Ilaasa atas Ilaasa atas Tasian, wa asroh tiga minasa atas Sabian, wanas. Ilaasa atas Tasian, wa asroh tiga. Tapi nasib orang yang kisna. Betul. Adrusulul Arabia minasa atas Sabian, wanas. Ilaasa atas Tasian, wa asroh tiga. Tapi, pemirsa ini sayang sekali waktu sudah habis. Wa ila lika filosofi lakademi insyaAllah Fawidil fa, ila uh, Mariyakistiyah <laughs> Syukran Ustaz <laughs> Ayuhal musyahidun al-kiram Lakod syahadna jami'at ta'lim Jazab wa jamil jibdan Wal'an kod wasulna Fi nihayatil bernamij Ana Mariyakistiyah Wa jami'il mas'ulina Fi hadal bernamij Nashkuru lakum jazilan Ala ihtimamikum wa musyahadatikum Wa musyarakatikum Uh, Pemirsa demikian tadi sama-sama telah kita saksikan pembelajaran bahasa Arab Yang tentunya sangat-sangat menarik dan juga sangat bagus sekali untuk kita saksikan Dan sayang sekali Pemirsa kita sudah sampai di penghujung acara Saya Maria Kiftiah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian Anda Dan juga atas uh, Kebaikan Anda telah menelpon kami di sini. Pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan terus acara pembelajaran Bahasa Arab setiap hari Sabtu jam 5 sampai dengan jam 6 pagi hanya di TVRI. Saya Maria Kristia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.